Десять хвилин. Радіо родина радіо для всієї родини. Вітаємо вас! На хвилі українського радіо ви слухаєте «Радіо Родина». У студії ведучі Марина Лозова та Юлія Карпінська. Усім привіт! Запрошуємо вас гарно провести час з «Радіо Родина». Як завжди, ми підготували для вас цікаву та корисну інформацію. Починаємо з передачі «Загадки мови». Разом з мовознавцем Олександром Авраменком з'ясуємо, що включають, а що вимикають, чого дотримуються, а чого притримуються. А ще дізнаємося, чим відрізняється ділянка від дільниці. І послухаємо цікаве про фразеологізми. У програмі «Після уроків» дізнаємося, чому виникають конфлікти з батьками. А у програмі «Старшокласник» поговоримо про волонтерство. Мої співрозмовники, представники волонтерської сотні, розкажуть, яка допомога надається пораненим військовим, які брали участь у воєнних діях на Сході України. Тож залишайтеся разом з Радіо Родина і незабаром почуєте найцікавіше. Юлю, чи знаєш ти, що означає вислів Купити кота в мішку? Знаю. Отримати невідоме. Пам'ятаю, в дитинстві бабуся завжди казала дідосеві «Не купуй кота в мішку». Я ще тоді і не розуміла, що ж вона має на увазі. Невже дідусь збирався щоразу кота купувати? Але потім зрозуміла значення цього вислову. Мовознавець Олександр Авраменко розкаже нашим слухачам, що вислів «купити кота в мішку» притаманний лише слов'янам і французам. А от чехи кажуть «купити зайця в мішку». «Поляки» – «лиса». Більш детально про логізми і правильне вживання деяких слів та висловів у передачі «Загадки мови». Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що включають, а що вмикають. Чого дотримуються, а чого притримуються? Чим відрізняється ділянка від дільниці? Також розповім вам про те, як правильно в українській мові наказувати комусь щось зробити. А ще спробуємо розібратися, як правильно назвати жінку, яка живе в Греції. Грекиня, гречанка чи гречка. А в кінці цікаве фразеологізми. Телевізор уже давно став невід'ємною частиною нашого побуту. А от із назвою «Дії», пов'язаною з телевізором, не все гаразд. Численні мовці, озброївшись суржиком, кажуть «включіть телевізор». Українська мова має для цього випадку гарне слово «вмикати» або варіанти «увімкнути». «Вімкнути», яке позначає з'єднання з джерелом енергії і введення в дію різних пристроїв – телевізора, комп'ютера чи кондиціонера, пише мовознавець Іван Вихованець. Наприклад, Ганна вмикає смартфон. Юрій увімкнув планшет. Отже, не включайте телевізор та інші пристрої, а тільки вмикайте їх. Включити можна лише когось до якогось списку, тобто ввести до його складу. Здається, що дієслова «дотримуватися» і «притримуватися» то немов значенняво зближуються, то віддаляються одне від одного. Вони мають спільний корінь і різні префікси, які ізумовлюють відмінність їхніх значень. «Дотримуватися» означає передовсім діяти відповідно до чого-небудь, згідно з чим-небудь, і витримувати, витерплювати що-небудь до певного строку. Це дієслово найчастіше вживане у реченнях на зразок. Сказано було всім, хто не буде дотримуватися правил агрономії і не виконуватиме сівозмін, будемо карати якнайсуворіше. Григір Тютюнник. Або приклад у Василя Стуса. Громадяни – Дотримуйтесь тиші. Вимагають чотири щити довкола високої вежі, де великими літерами зазначено науково-дослідний центр з акліматизації картоплі на Марсі. Дієслово «притримуватися» здебільшого передає значення «злегка триматися за когось або щось». Наприклад, вона стояла бліда, як мрець, притримувалась рукою за вербу, щоб не впасти. Юрій Збанацький. В однім місці я мало не вскочив у безодню трясовини, але притримався за дружину. Олесь Досвітній Трапляється в устному та писемному мовленні прикра помилка. Вживання скалькованого з російського зразка прийменника «дякуючи» російською «благодаря». Наприклад, «дякуючи старанності», «дякуючи наполегливості», «дякуючи зустрічі», «дякуючи збігові обставин». У цих сполуках, які передають значення сприятливої причини, треба вживати прийменника завдяки здавальним відмінкам, завдяки старанності, завдяки наполегливості, завдяки зустрічі, завдяки збігові обставин. Наприклад, і може саме завдяки тим акварелям він прийшов до висновку про різку відмінність між мистецтвом катакомб і помпейським стінописом. Павло Загребельний. Поезія Василя Стуса була в тих умовах гідною формою існування людини творчої і незалежної. Завдяки творчості, мов би, розсувалися мури, падали грати. Ти вільний у своїй державі поезії. Михайлина Коцюбинська А коли ж уживаємо слово «дякуючи»? Ось послухайте. «Дякуючи» в сучасній українській літературній мові не прийменник, а звичайне повнозначне слово, дієприслівник. Що стосується значення «висловлювати подяку» в контекстах на кшталт. Після вистави молода співачка кілька разів виходила з залаштунків, усміхаючись і дякуючи слухачам за увагу і тепло. Із журналу. І ще приклад. «Тричі зняли руки до неба, доярила Бога, до душ своїх предків, і тричі поклонилися землі, дякуючи їй за її щедрість». Настка Ковалівна Умовлені не завжди чітко розмежовують слова дільниця і ділянка, а вони істотно розрізняються лексичним значенням і навіть кількістю притаманних їм значень. Іменник дільниця передає значення адміністративно-територіальна або виробнича одиниця, а іменник ділянка два основних значення з відповідними відтінками. Перше значення частини земельної площі. Використовувана з якоюсь метою або виокремлена з певною ознакою. Частина поверхні, площі чого-небудь або відтинок чого-небудь, що має протяжність. І друге значення – галузь, сфера якоїсь діяльності. Ось порівняйте. Виборча дільниця встановлена законом формування для проведення виборів, голосування і підрахунку голосів на визначені території. Читаємо в газеті «Урядовий кур'єр». Щоб краще орієнтуватися в безмежі зірок, наші далекі пращури поділили небо на окремі ділянки. Сузір'я – журналу «Наука і суспільство». В основному і писемному мовленні часто вживають словосполучення «з точки зору». Його можна знайти в художніх творах, наукових і публіцистичних статтях. Наприклад, звичайно, з точки зору старого кавалериста Катерина робила багато помилок. Або зі своєї точки зору розглядало українську літературу і багато польських учених. Хоча стилістично виразнішою і компактнішою виступає сполука «з погляду». І з цього погляду, я вважаю, ми не зовсім педагогічно повелися з нашим вихованцем під час відвідин комісії. Читаємо Волеся Гончара. Або ще приклад. Не можна з погляду мови назвати підручник вдалим «наука і культура». Отож, краще віддавати перевагу вислову з погляду, а не з точки зору. То ви слухаєте програму «Загадки мови». Останнім часом складається враження, ніби ми, українці, почали забувати, що наша мова має в наказовому способі не тільки форми другої особи однини, тобто ти, і множини, тобто ви, от як російська. «Читай і читайте». Роби і робіть, а ще й форму першої особи множини, тобто ми. Читаймо, робімо, знаємо, будьмо. Російська мова, не маючи цієї форми, користується описовою конструкцією типу «давайте читать» або формою доконаного виду майбутнього часу дієслова «пречтьом». Українська класика і народне мовлення знають наказовий спосіб першої особи множини – «ми» що надає фразі динамічності, заклику. От досить згадати хоча б народні пісні, де раз у раз натрапляємо на цю форму. Заспіваймо пісню веселеньку. Незважаючи на це, якось мені довелося натрапити на плакат, який закликає «Завершимо будівництво вчасно!» В кінці стоїть знак оклику. Зрозуміло, що тут заклик. Замість «завершимо!» У творах сучасних письменників теж читаємо «Давайте підемо зараз до неї!» Замість ходімо зараз до неї. Давайте спечемо маму-пероги. Замість спечімо, мамо-пероги. Часто додіє дієслова в наказовому способі першої особи множини, тобто ми помилково додають закінчення те, наприклад, ходімте. Якщо російською мовою, де немає форми наказового способу першої особи множини, таке закінчення потрібне, от порівняйте, ідемте. Щоб надати фразі тону заклику чи прохання, то українською мовою в цьому немає потреби. Ходімо, спечімо, виконаємо, заспіваємо. А ось якщо треба зробити наказ у третій особі, тобто він, вона або вони, то вживаємо частку «хай», «хай прочитає», «хай сходить», «хай напишуть». А зараз трохи інформації про іншомовні слова. Дехто, не замислюючись, надто вільно вживає такі слова, як дилема, дилетант, резюмувати інцидент, конфлікт. Подивімося, як їх вживають і чи варто так говорити. Переді мною стояла дилема де дістати гроші, не кажучи вже про те, що це слово належить до писемного, книжного, а не до усного розмовного мовлення. Де воно недоречне, ще й вжити тут неправильно. Чому? Бо дилема – це необхідність вибору з двох взаємовиключних і, звичайно, небажаних неприємних можливостей. Значить, ішлося про завдання, про труднощі, тобто про проблему, яку наш співрозмовник переплутав з дилемою. Є таке сухе книжне слово «резюме», і утворене від нього діє слово «резюмувати». Означає воно короткий виклад суті написаного або сказаного. Повсякденній розмовній мові воно не властиве, бо це досить вузький термін. Особливо ж воно недоречне тоді, коли резюмують не написане або сказане, а побачене або зроблене, наприклад, резюмуйте зроблене за день вашою групою. Так само має чітке термінологічне значення і слово «інцидент». Тобто непорозуміння або подія, звичайно, неприємна, небажана. Міжнародний інцидент, прикордонний інцидент. Це слово не рекомендують вживати в розмовній мові в тих випадках, коли не було зіткнення чиїхось інтересів, або відсутній відтінок небажаності, неприємності. Краще говорити «випадок», «подія», «непорозуміння». Слово «конфлікт» передбачає сутичку інтересів – при якій однаково винні обидві сторони. Тому, звичайно, не вживають слова «конфлікт» тоді, коли одна сторона – жертва, а друга – агресор. З вами Олександр Авраменко, і ви слухаєте програму «Загадки мови». Багатьох цікавить питання, як правильно писати – «Запорозька січ» чи «Запорізька січ»? Останніми роками на сторінках преси в художній літературі почали розмежовувати два поняття, позначаючи це розмежування на письмі. Запорозький – уживають тоді, коли йдеться про добу козаччини. А запорізький – застосовують у назвах, пов'язаних із нашою сучасністю. Таке розрізнення видається штучним. Мовознавці давно навели достатньо доказів на користь форми з «і». Основний аргумент тих – Хто обстоює варіант «запорозька січ» полягає в тому, що січ була за порогами. Цілком правильно. Але ж в однині буде поріг, наприклад, кодацький. Візьмімо інші випадки. Слово «роздоріжжя» походить від «дорога». У закритому складі пишемо і вимовляємо «і». У відкритому – «о». Нагадаю, закритий склад, коли він закінчується на приголосний звук. Ось подивіться, «кінь» на приголосний н, значить пишемо «і». Так само «сіль». А ось у відкритому буде «о» – «коня». У першому складі «ко» ми пишемо «о», тому що він відкритий. Так само «солі». У назві міста Тернопіль друга частина пов'язана зі словом «поле». То що ж, будемо писати «тернополь». Вийде, нібито наша мова розвивається у зворотному напрямку. Отож, нині ми маємо і писати, і говорити «запорізька січ». Друзі, у нашому житті часто трапляються кумедні ситуації, які виникають через сплутування в утворенні слів на позначення осіб за національністю або ж за фахом. Скажімо, українець – особа чоловічої статі, а жінка буде українка. Так само грузин – грузинка, англієць – англійка. А як же назвати людину, яка народилася в Греції? Він грек, а вона – за аналогією до попереднього мало б бути гречка, але ж це назва руслини, а жінка грекиня або гречанка. Так само що до жителів Туреччини: турок, туркеня або турчанка. А як назвати уродженців Фінляндії? Усі вони фінни. Чоловік фін, а жінка фінка. Від слів німець Турок в українській мові є паралельні слова для називання жінок. Німка – німкеня, туркеня – турчанка. У засобах масової інформації переважають форми на «ка». Проте давнішу традицію в нашій мові мають форми на «еня» – «йня». Наприклад, пасажирів мало, у першому класі жодного, у другому, окрім мене, ще одна молоденька грекиня та двоє росіян – Леся Українка. Сидів він зимовником серед дикого степу на низу, взявши собі за жінку бранку туркеню – Пантелеймон Куліш. У словнику за редакцією Бориса Грінченка з утворень на «ка» є лише «німка» як другорядний варіант до «німкеня». Гречанки і турчанки взагалі немає. Отже, нам теж треба віддавати перевагу питомим українським формам – «грекиня», «німкеня», «туркеня». І є в нашій мові і така недоречність у називанні людей за національністю чи країною проживання. Замість закономірного «данці», що виводяться, як і в більшості слов'янських мов, безпосередньо від назви «данія» порівняйте норвезьці, «норвежець», «норвежка», «норвезький» від «норвегія». Через намагання наблизити українську мову до російської почали використовувати неприродну форму «датчани» датчанин, датчанка, датський. Вигнані колись з усіх сфер життя слова данець, данка, данський поволі повертаються. Їх уже знову фіксують сучасні орфографічні тлумачні словники. Варто повернути ці слова і на сторінки газет і журналів, у радіо і телепередачі, у художні та наукові твори. Отож і ви, дорогі слухачі, послуговуйтесь природними українськими формами: данець Данка. Данський. На сам поговоримо про фразеологізми. Знаю, що ця рубрика – одна з ваших найулюбленіших. Навколишню дійсність різні народи бачать неоднаково, бо в кожного народу своя історія, культура, клімат. З чим у нас порівнюють зливу? Дощ лє як з відра або дощ лє як з ринви. В американців – Дощ іде вилами, а в англійців – котами і собаками. Значення таких наших висловів прозоре. Американсько ж мало зрозуміле. А перед англійським варіантом навіть англійські мовознавці потрапили в глухий кут. Якщо всі східні слов'яни, як і французи, купують у мішку кота, то чехи – зайця, а поляки віддають перевагу лисові, хоч знаходять там і кота, і собаку. Їхнє прислів'я дослівно перекладається так. Хто лиса в мішку купує, пса або кота знаходить. А з чим або з ким порівнюють у нас дурних? Дурний як пень. Дурний як чобіт, як довбня, як ступа, баран, осел, овечка, гуска, синиця, теля, цап. А ось пень, баран і овечка повторюються в білорусів. Чобіт – у білорусів і поляків. Та білоруси ще згадають поліно, ворону, тетерука, а поляки халяву, цибулю, сало. Між іншим, у нас теж є фразеологізм як сало без хліба. Хоч українська і російська мови і мають багато спільного, проте у кожній із них є своє, специфічне. Не можна щоразу буквально перекладати. Чому, запитаєте ви? А ось чому? У книзі Крижана усмішка автор Крижанівський помістив гумористично ущипливе послання Для вас поліглоти. Ось російсько-українська частина цього фразеологічного в лапках словника: Долг платіжом красін, борг розрахунком червоний, рубаха парінь, сорочка хлопець. На ворі шапка горить. на злодієві капелюх палає, ум